SEO-tips ved rebranding av domene Hei, og velkommen til denne episoden av Kodus sin podcast hvor vi ska snakke om SEO-strategier når man endrer merkevare og bytter domene I dag tar vi utgangspunkt i en kunde som nylig kjøpte Kjøpte opp en konkurrent og nå ønsker å rebrande denne bedriften under det nye domene vestfoldbus.no Målet er å overføre mest mulig av SEO-kraften fra den gamle merkevaren over til det nye domene, slik at vi bevarer effekten av eksisterende lenker, omtaler og referanser. Hvorfor SEO-kraften er så viktig? Både Google og ulike kunstige intelligenssystemer benytter seg av omtaler, lenker og generelle referanser for å forstå viktigheten og relevansen til en merkevare. Har du fått mye dekning i media og har en aktiv digital tilstedeværelse, vil du ofte stille sterkere i søkeresultatene enn en bedrift som er mer passiv på nett. Når vi bytter domene eller gjør en større rebranding, kan mye av den opparbeidede autoriteten og synligheten i verste fall gå tapt dersom man ikke planlegger flyttingen riktig. Derfor er det avgjørende å sørge for at Google og andre søkemotorer kjenner igjen at det er den samme bedriften, bare på et nytt domenenavn. 301 redirect av domene. Det aller første du bør gjøre er å sette opp en omdirigering, eller en redirect fra det gamle domene til det nye. På den måten vil både brukere og søkemotorer som følger lenke til det gamle domene, blir sendt rett videre til det nye. Hva er en 301 Redirect? En 301 Redirect forteller søkemotoren at flyttingen er permanent. Det betyr at Google og andre søkemotorer skjønner at dette domenet nå er forflyttet for godt, og at disse overdiene som ligger i gamle lenker skal overføres videre. 308 Redirect du kan også bruka en 308-redirect. Fra et SEO-perspektiv fungerer denne på samme måte som en 301-redirect, men 301 er den mest vanlige. Viktigheten av spesifikke urler. er Ofte vil det nye nettstedet ikke ha nøyaktig de samme URL-strukturerne som det gamle. For eksempel kan gammeldominantno .no kontakt HTML. Dersom du bara har en enkel 301 redirect som sender all trafik fra gammeldommene til NO til nyttommene til NO, kan mange brukere havne på en 404-feilside. Forsøk å matche gamle URL-er med nye lagenplan for hvordan du kan bevare eller gjenskape innholdet som lå på de gamle url och pek de gamle sidene til tilsvarende nya sider. Dette krever en del jobb, men vil ofte være helt avgjørende for å ta vare på den historiske lenkekraften. Noen sider på det gamle domene har ofte ekstra høy verdi, fordi de har innkommende lenker fra viktige nyhetsnettsteder eller bransjepublikasjoner. Dersom disse peker til en 404-side, mister du ikke bare potensielle brukere, men Google vil også anse lenken som død og dermed la den telle mindre i sine vurderinger. Dersom du gjenskaper innholdet så likt som mulig på den nye domene, og bruker samme URL-struktur, sørger du for at denne lenkekraften videreføres. Oppdatering av tidligere omtaler og profiler. Selv om du har satt opp gode redirects, kan du ikke bare lene deg tilbake. Den gamle merkevaren eksisterer fremdeles i mange oppføringer på nettet, som bransjeregistre, sponsoroversikter, Google bedriftsprofiler, og så videre. Tenk på brukeren som klikker på en lenke der har lest en introduksjon der det benyttes det gamle firmanavnet, men lander på et helt nytt domene, og en merkevare de ikke kjenner igjen. Dette kan skape usikkerhet. Google og AI tenker lignende Google og andre AI-systemer vil også stusse, hvis lenkene peker til et annet navn enn det som opprinnelig omtales. De jobber med å forstå entiteter, altså bedrifter, organisasjoner og merkevarer, og vil få motstridende signaler, dersom omtalen ikke matcher det nye innholdet. Du behøver ikke kontakte hver eneste nettavis for å be de endre gamle nyhetssaker fra 2017. Men se over profiler der du selv har tilgang, sponsoravtaler, bransjeorganisasjoner, eventuelle kataloger eller forum der den gamle merkevaren er oppført. Her kan du legge inn ny informasjon, oppdatert logo, adresse og kontaktinfo, slik at helheten stemmer med det nye domene. Ta vare på det gamle domene. Når et par år har gått siden rebrandingen, kan det være fristende å spare kostnadene ved å la være å fornye det gamle domene men här är det lurt å tenke sig om to ganger. Selv om de fleste kundene etter hvert går rätt till det nye domenet, vil det likevel ligge mye gammelt innhold og pekere rundt omkring på nettet som fremdeles sender autoritet til det gamle domenet. Dersom du stenger det gamle domenet, mister du denne lenkekraften. Resultatet kan da bli at du sakte men sikkert faller nedover i søkeresultatene når dette gamle innholdet ikke lenger er tilgjengelig, eller ikke lenger videre sender til det nye domene. Derfor anbefales det å beholde det gamle domene og 301 redirecten så lenge som mulig.